Каква полза от това? Някога в малко градче в Германия живееше семейство от седем деца и двамата им родители. Семейството не беше много заможно. Бащата работеше в пощата и не печеляше много добре. Майката обаче произхождаше от богато семейство и пестеше разумно. Тя беше мила и много грижовна към своите деца. Единственият проблем беше много стисната. Тя просто не виждаше смисъл от неща, които се купуват и не влизат в употреба. И имаше навика да пита, каква е ползата от това. Седмото най-малко дете Ханси беше много мило и обичливо дете. Тя обичаше да играе и да танцува на държанието, на майка и все я натъжаваше. Всичките деца в семейството израснаха научени, че нещата трябва да влизат в употреба. Всички, освен Ханси. Скоро наближаваше Коледа и всички бяха много развълнувани. Пайовете ще станат много вкусни. Мамо, хайде да направим и шоколадова торта. Хм, чорапи за Джейми, ново яке за училище за Елън. Идеално. Всичко, от което се нуждаят Много ще се зарадвам на една чудесна, светеща коледна елха Щом чули това? Останалите деца още повече се зарадвали Майко, майко Кога ще ни вземеш коледната елха? Какво? О, тази година мисля, че няма да има нужда от коледна елха Затова няма да слагаме такава Какво искаш да кажеш? Скъпа, не дай да бъдеш толкова пестелива. Разбира се, че ще купим елха и няма да го обсъждаме. И той излезе, оставяйки жена си много ядосана. На коледа може и без елха. Смяташе, че самата тя е права и реши да не купува елха. Съпруга ти обаче реши, че тя вероятно се шегува. Нямаше как да е толкова жестока и се усмихна, мислейки си, че тя ще купи елхата. Децата останаха разочаровани, като чуха новината, а Ханси бе най-засегната от това. Всеки изминат ден до наближаването на коледа, те ставаха все по-мрачни и нещастни. Баща им бе прекалено зет, за да го забележи, но майка им разбра и се почувства зле. «Дали пък да не купи елха?» Ам, um, не, няма никаква полза от нея. И така тя убеди себе си и повече не помисли за елхата. Денят преди коледа Ханси беше много нещастна. Връщаше се от училище и с нетърпение очакваше красива коледна елха, отрупана със светещи лампички и украса. Това не е честно. Ако мама не иска да вземе Елха, аз ще взема. И вместо да се прибере от дома, тя отиде в гората, твърдо решена да намери най-хубавата Елха, виждана някога. Не след дълго стигне и започна да се оглежда за Елха. Видя една, която беше паднала и се опита да я повдигне. Но беше прекалено малка, за да вдигна огромното дърво. Майчице, тази Елха изглежда идеална да можеше някой да ми помогне? Точно тогава една голяма катерица излезе от хралупата на дървото. Погледна Ханси, която стоеше изненадана и скочи право при нея. Здравей, господин катерица! О! Катерицата отскочи назад и предложи един жълт. Това за мен ли е? Благодаря ти! О! Катерицата започна да се смее и Ханси също. Ще ли да ми намериш някой, който да ми помогне да отнеса това дърво? Катерицата я погледна и поклати глава. О, моля те! Сигурна съм, че си много добра катерица, нали? Катерицата размаха опашката си и се усмихна. Застана на двата си крака и започна силно да вика. О, защо издаваш този звук? Защото вика нас! Нас! Нас! Ханси се зарадва, като видя толкова много джучета и се оказа права, че катерицата ги е извикала да й помогнат да отнесе елхата. Сега предполагам, че имаш хубава окраса, която да окачиш на елхата. О, не! Онази, която имаме, е изчупена, а мама не е купувала нова. Срамота, Е, не може да я оставим така. Не, не може. Да и направим. Катеричка, и ти ще помогнеш, нали? Ханси наблюдаваше как джуджетата и катерицата събираха желади, борови шишарки и горски плодове от гората. Закачиха ги на една връв в края, за да могат да висят от дървото. Така, хайде да отнесем всичко това в къщата ти. Хеп Хеп! Ханси се засмяна всичко това. Радостно припкаше от страни на джуджетата, докато те носеха голямото дърво. Ханси, вие сте седем деца и живеете на седма улица, нали? О, -о, -о от къде знаете? <съща> Ние знаем всичко. Знаем също и, че седем е щастливо число. Затова и ти си едно щастливо дете. Знаеш ли колко прави седем по седем? Не... Знам само, че две по е 14, но колко е? Това още не сме го учили. Садам по седем е 49. Запомни го, защото носи голям късмет. През това време майката на Ханси беше доста притеснена. Вече почти се бе стъмнило, а Ханси още я нямаше. О, обикновено отива у някоя приятелка. Клупава от моя страна. Сигурно скоро ще си дойде. Хан си весело подскачаше, докато вървяха и носеха елхата през гората. Всички малки животинки ги гледаха от своите скривалища и махаха, докато минаваха край тях. О, колко сладко! Чао-чао, малко зайче! Скоро стигнаха къщата и беше станало вечер. Беше завалял сняг. Хайде да започваме да украсяваме елхата! И как само украсиха елхата! Катерицата подскачаше от клон на клон, като окачваше шишарките и желадите. Джуджетата взеха плодовете и с ги превърнаха в красиви, ярко-червени свещички. Елхата изглежда прекрасно! И действително бе така. Джуджетата и катерицата се справиха страхотно. И сега вече Лхата изглеждаше зашеметяващо. Сега трябва да се прибираме от дома. О, трябва ли? Скоро ще дойде Коледо и искаме да сме със семейството си. Е, довиждане Ханси, да но се видим някой ден. същата вечер цялото семейство чакаше баща им да се прибере у дома. Децата бяха много нещастни, защото нямаха коледна лха, а майка им бе натъжена, като гледаше децата си такива. Прибрах се! Скъпото ми семейство! Защо всички сте така оклюмали, с изключение на Ханси? О, скъпа! За коледната лха! Майката се чувстваше повече от виновна, като гледаше децата си толкова натъжени и направо без съсипана. Толкова съжалявам! Не взех елха, защото мислех, че няма никаква полза от нея. Толкова съжалявам! За какво говориш? Отвън видях една прекрасна елха. Ооо! Това ли трябваше да е изненадата, което е доста необикновено. Всички се спогледаха и хукнаха навън. Бяха изумени, когато видяха вълшебното дърво. Шишарките бяха станали сребърни, а жълъдите малки златни камбанки. Свещичките светеха ярко, а на върха на дървото сияеше малка златна звезда. Това наистина е най-прекрасната коледа до сега, нали? Майката не знаеше как се озовала тук елхата, но бе благодарна на коледната магия. Като гледаше радостта в очите на своя съпруг и децата си, тя осъзна грешката, която бе допуснала и си обеща повече никога да не бъде стисната. На другия ден, Хан си разказа на своите брати и сестри за джуджетата и катеричката. Отидоха в гората с една голяма торта, за да им благодарят. Викаме. О, научихаме на нещо полезно. Ако го повтаряме отново и отново, може да се покажат. Беше а, 7 по 7 е 49. Децата се смутиха, но го казаха. Не спираха да го повтарят. И тогава джуджетата и катерицата се показаха. Децата с радост им дадоха тортата и благодариха на джуджетата и палавата катерица. Когато се прибраха от дома, майка им прегърна всичките. Тя осъзна, че няма нищо по-хубаво от радостта да видиш семейството си щастливо. Все пак Коледа е време за семейството, когато всички са заедно и се радват един на друг, а катерицата даде урок на майката.